היפופוטם! אתם מבינים, לחוק זה לא בצחוק! פינתו של רב פקח שועלי! המפקד! איך עברה עליך תקופת החגים? איזה חגים? מה אתה מדבר איתך? סתם מנסה לעשות שיחה, אתה יודע. מה אתה רוצה שנדבר על מזג האוויר? שועלי, מה זה הזאתי? אתה נורא מזיע. יש מזגן, שועלי. אני נורא לחוץ. מה קרה? אף פעם לא ראיתי אותך ככה. ככה? ככה ראיתי. מה, משהו קרה? ואז פעם ראשונה שבאתי אליך וראיתי כמה משלמים לכם לתוכנית, לא הזעתי כל כך. מה קרה? נו, תספר. הנה אני מספר, תקשיב. מעשה שהיה, כך היה. כן. השעה 007 007 007. מה זה? זה השנייה. נכנס למשרדי שליח. שליח, הזמנת פיצה. אתה באת לצחוק עליי, זה שליח על וסבה משטרתית. זה הווספות של המשטרה, שאתה רואה בכבישים. זה לא לתנועה. זה שליח! השליחים של המשטרה, תזהה, יש להם צ'קלקה על הקסדה. נתתי לשוטר החביב טיפ, אמרתי לו, אל תלחץ לאנשים את היד אחרי שהם ירקו לתוכה. ונתפניתי לעניין פתחון המעטפה. נו, מה היה שם? פתחתי, ומה עיניי רואות? מה? רב פקח שועלי היקר, הנידון, זימון למבחני הערכה. הערכה? זה לא הערכה באלף, כמו שאתה חושב. אני קלטתי אותך מההתחלה, הראש הקרימינלי שלך. חשבתי, אולי בודקים אותי לחורף. לחורף? בדיקות לחורף, נו, אתה יודע. יש כזה מסלול רטוב, אני רץ ועוצר. רץ ועוצר, עולה על ג'ק, בודקים אותך מלמטה אם אתה היגייני. משטרת ישראל עושה מאמצים. אבל מה המבחנים האלה באמת? זה מבחן חדש שעושים לשוטרים ידע כללי. בסדר. כמו מיליונר, נו, אתה הולך למקום, יושב על כיסא ושואלים אותך שאלות. אבל לא יורם ארבל, אולי דני רופ יבוא. דני רופ. אני לא אוהב אותו. דני רופ, הייתי מביא לו פיצוץ בין הגבות, אם רק הייתי מוצא את הנקודה הזאת. שואלי, נו, מה 12 לוחזן ג. לא צוחקים? נכון, אתה צודק. אז נו, אתה מוכן לבחינה? אני? בטח, מה. אתה רוצה שאני אעזור לך? אני מבין שאתה רוצה שאני אעזור לך. אני לא מוכן, מה. בוא נבחן אותך. נראה לי מודאג. בוא, בוא אני לך להתכונן אם אתה רוצה. אתה רוצה? קח את הספר. ספר כבד. אז תוציא עמנו את המשקולת. אה, אוקיי. שום ספרייה ביתית אינה שלמה בלעדיו. מצעד בוזוקי. אה, הם עושים לו ספרים? רואים שזה בוזוקי. יש לזה גם גרסה מקלטת, אבל קורא אותה דני רופ, אז החלטתי לוותר. טוב, נו הנה, שאלה ראשונה. אשלם המשפט לפי ההיגיון. הפרה שוטה. א', חלב. כן. ב', תהים ננה. ג', ארק אולדקליפר. ד', מים. בואו נלך לפי שיטת האלימינציה. יפה, בגלל שחשוב לדעת. אה. שלילה. שלילה, אני מכיר אותה מרוב הרשיונות ששללתי, צריך לחשוב כמו פרה. אני יושב לי באחו, מה בא לי לשתות? אני יוצא לי עם הפסים שלי על הגב, לועס את העשף, תוקע גרפס, ועכשיו מתחשק לי לשתות משהו ככה שיעודד לי את העתינים. זה לא יכול להיות. למה? ערק, בתור אפריקטיב בהתחלה. מה עוד יש לך על הבב? יש תה עם ננה. אני מתלבט בין חלב למים, להגיד לך... אפשר חבר טלפוני? אפשר חבר טלפוני. אוקיי, חכה, אני מצלצל. שנייה אחת. רגע. הלו! הלו! מה, התקשרת אליי? אמרת חבר טלפוני, נו! לוחצים אותי פה, נו! חלב או מים? מים, מים. אוקיי, מים. יפה! גמרנו עם טלפון, מי יותר. אוקיי. שאלה הבאה, מי אמר המשפט "אם תרצו אנסקי סנדרסן, ב', אלכס אנסקי ג', בנימין זאב תיאודור הרצל, ד', ארנון צדוק. אני לא רואה בטברנה. זה לא ארנון צדוק, בואו אני אומר לך. אני רוצה חמישים חמישים. מה זה חמישים חמישים? אתה מגלה לי את התשובה, אנחנו מתחלקים ברווחים. מה, אני חצי חצי? מה חצי חצי? הפרס 100 אלף שקל, אתה מקבל חמישים. אני לא מוכן, לא רוצה. אתה מנסה לשדל שוטר במילוי תפקידו, פושע פושע. מה קרה? מה יש לך? כואב לי לחשוב, כואב לי. בוא נראה. אנקס, אנס, קריסיאנס, אנדרס, קוראים לו, כן. לא אומר לי כלום. בטח כוכב של סרטים כחולים. לאלכס אנסקי הייתי מאמין עליו שיגיד כזה דבר. ארנון צדוק, לא יודע. בן אדם ישב בכלא הרבה זמן. שני סרטים, לא ראית? חוץ מזה, הוא יושב שוב על משפחת הזאני. אתה עוד תראה. אין לו התחמקום או עונש על הדבר הזה. אז מי אתה בוחר? אני בוחר בהרצל, הוא לוקח בגלל הרצינות וההשקעה. יפה מאוד, לא פח שואלי, אתה מוכן לבחינה? לא מגיע לי תפיחה על השכל? מגיע לך תפיחה על השכל. האזנתם לחוק? כואב לחשוב, אה? המפקד. אני רוצה ללחם את הטחנה!